Hej Josef. Hej Jenny. Hej Fiona, Tja. Läget. Det är bra. <laughs> det är bra. Riktigt bra. <laughs> men du är lite förkyld. Jag är förkyld, men så alltså, är... pallar prata. Exakt, det är vad ska din <laughs> Nobody cares och det är, så länge man inte har feber och <skratt> Jag har att du men kanske vill sova själv av mig själv. Vill du förklara om du låter nasal eller något ja. typ? Jag låter just... så. Allt. <laughs> <laughs> alltid. <laughs> Pang på rädbeten. <laughs> uh, Josefin, du har precis varit i New York nu när vi spelade in det här. Nyss Hur var det? Det var stormigt. <laughs> på på, på vilka, alla planer. På vilka sätt? <laughs> <laughs> på många sätt. Uh, nej, men det var väldigt uh, mycket snö och väldigt uh, mycket fest. <laughs> mm. Kul. Så jag blev lite sjuk. Ja, mm. Men nu är det här och det är mm. asmissigt. Fiona? Mm. Vad har du gjort sen när vi såg sist i Göteborg på Peter Guld och ni var såhär superpeppade och det var gala och fest? Jag har fortsatt, men vi har haft födelsedagsfestival. I januari fyller ja. både jag och Rebecka år, så, vi firar, så vi firar på. Var, var, hur länge firar ni er födelsedag? en månad? Nej men tre veckor brukar det vara. Mm, okay. Jag har en födelsedagsvecka och brukar folk säga så här. Att du, en, så här, att du har en möte På att ha födelsedagsvecka Vi har ha en festival Okej, det är tre veckor Men ni har två Men det är verkligen så att folk bara så här, ja, Vad gör ni den tredje veckan? Det. Nej, men det är tre veckor totalt Liksom emellan Men jag en, om ni har en var <skratt> Vad är det sista liksom? Jag vet inte Vad är det är festivalen? Man, Eller nej, det är, själva finalen på festivalen? Vad blir det? Uh, nej men igår hade vi till exempel Rebeckas favoritmål i frukost så igår hade vi never ending breakfast för henne nice. så vi åt i 12 timmar det är faktiskt ja, det... sant, jag dök in där, landade, tog en dusch, åkte dit, fick en omelett jag ägg. Ja, jag fick en ägg klockan typ sex på kvällen Bara, Vi har fortfarande ägg och pommes frites okay. Gud vad mysigt, jag åt så mycket Det, var helt det här är en slags Jenny och special Som är en del av en större grej på Rodeo Som vi kallar för Wave Fasta ut det här året, 2016, känns fett Mm. Man kommer kunna se asvina bilder på er snart på jodeo.net. Men här ska vi uh, lyssna på låtar men framförallt prata om er vänskap, mm. tänker jag. För den är jag superintresserad av. För att jag gillar kompisar. Jag typ. skulle kunna starta bråk nu till exempel när Fjana sitter med mobilen och ignorerar Fajt. vad du ah. säger. <laughs> ja, det, är det här är också ett uh, jag vill ett exempel på min sjuka simultankapacitet mm. För jag kan Så alltså sms och intervjuas samtidigt. Men du blir förbannad. Och eller? swisha pengar. Jag, jag tycker det är riktigt roligt. <laughs> och fick precis fem år. Ja, jag älskar att du gör den dålig en dålig Och sen går en god gammal bit. en riktig <laughs> guga malbit, så fin. Mm. Vad, det, det känns som att det startade. Det, det var då man fattade att ni var liksom hade hittat varandra som. Uh, jag blev skinnare när... jag tänkte att vi ska prata. Vad var det? Nej men då hade vi varit kompisar i tag. Mm. Okay. Annars skulle jag aldrig våga skicka nåt. <laughs> Nej. Nej var... uh -huh. uh -huh. du får berätta. Tim var ju med. Va? När vi gjorde Vita berget. Men det här är ju inte Vita Berger. Nej. <laughs> Jag skojar bara. Uh. Två förvirrade popstjärnor. Uh. Mm. Prata om låtarna man gjort. Och en, en tredje person som inte har introducerats <laughs> i programmet. Som sitter i rummet i en uh. stor. App. Den är det egentligen? Det är min ljustekniker. Mm. Vi är alltid med honom. Du vet, så, <laughs> <vi säga. laughs> så man ska se bra och ung ut. För det kan verkligen bli fel. Kan du gå och hämta Kevin? Ja, tack. Han, är, han är utanför. Ja. Fiona, mm. när, när, var, när var första gången du hörde talas om eh, Little Lindegg? Eh, vi har vetat om varandra ganska länge som så här: tjejer i Stockholm-typ och faktiskt typligt start på varandra-typ. Jag träffade Josefina en gång på en thai restaurang på Folkengata, och hon var typ det störigaste reste. Hotfreflickliga stötträffar. Jättesvart hår. Alltså så svart hår, du vet mm. Nej, men jag bodde med Tony Sänghöre mm. och Carly och Mons. Nej, Mons. Savage det det Girls 2007 kanske. Mm. Och Josan var jättebra kompis och jobbade med Tony tror jag. Eller? Nej, det gjorde jag inte. Jo, man han gjorde en remix på vet ja, mycket youth. Det Är det 2010? Förlåt. Jag vet inte. Jag vet inte. 2008 vi... kanske. Okej, okay, mycket senare. Uh, Några år sedan. åkte. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag tog ja, det. Men är... inte i Sverige, så det var därför jag bara visste att okay, det var. jag jag ja. vet jag visste Ja. Ah, mm. och, och Tony pratade alltid med Josefin och typ, om att vi var lika, att vi skulle gilla varandra. Och då mm. vet jag att man typ blev så irriterad av en sång här. Typ, jag har mina, typ. jag har mina tjejkompisar typ så här. Uh. Uh, och sen så försökte han du få oss att träffas. Och det typ blev så du bara satte dig på tvären så mycket och jag satte mig på tvären så mycket. Jag tror inte ens att jag tittade på dig. Nej, alltså det kom det och så bara satt med ryggen mot. Typ. Men det var... Varför var du så otrevlig? Jag var inte otrevlig. Bara ointräckligt Nej, men jag tyckte så här, jag var men som vanligt typ, så här, mest utsatt i situationen. För att typ, Fiona kom med sitt gäng. Massa. Och jag satt och var så här, bakis med Tony och käkade i thai, Och så kom de och var helt så här... Med iset gäng. Och jag var så här, jag, bara, jag känner inte dem. I don't care. Alltså, who cares, typ. Så ja. jag satt och pratade med Tony. Sen gick jag. Um, mm. Så det det var du hade inte ett... bett om det heller? Nej, och så här, jag hade inget intresse tror jag heller. Och jag hade en väldigt konstig bild av dem. Um, som så här: Rebecca och Fiona. Så att jag vet inte. Vad, jag... vad var det för bild? Nej, men jag vet inte. Um, nej, jag tror inte alla hade den. Men det, det var liksom bara så såhär... Jag tillhörde typ någonting annat. Mm. Och så var det väldigt så här. Det var så konstigt att det typ låg i luften. Så när vi träffades. Även fast Tony typ försökte sammanföra oss. Så var så här. Nej. När ändrades det här då? Men jag kommer typ ihåg alla gånger jag har sett Josephine För att det har varit så här. Det är att man har känt någonting. Men att det har varit så här. Ja men som tjejer är mot varandra. Mm. I allmänhet. Vilket är så fucking osoft. Varför ska det ta så lång tid? innan Jag vet man kan... inte. Jag tänker också på det ofta. Men jag tror att för mig handlade det om... Det var för att... när det Nej, men sen så tror jag att jag, har, jag är så extremt elitistisk. eller har varit väldigt elitistisk som person. Äkta Slytherin. Alla alltså som har Harry Potter-referens. <går> och jag är Gryffindor. Nej, men liksom att jag, jag tyckte så här, på den då, när jag var från vad kan ha varit så här, 18 till 25 nästan så var det så viktigt för mig så här, vem... Vad man står för, vem man är, vad man gör typ såhär, vem, Vad jag identifierar mig med Om mm. det inte är det då Då tycker inte jag att det är värt att prata med den personen Och sen när man lägger ner det Och bara okej, okay, fuck det, who cares Så det var ju så vi träffades Vi var i LA båda och jobbade Och så skrev Fiona till mig För att vi har ju massa gemensamma kompisar obviously. Och mm. var såhär Du är i typ Och jag bara, ja, ska vi ses Okej, okay, vi käkar middag, typ och då så hade vi så jävla kul. Mm. Verkligen så här, det kändes som att alla var bara så här... Pff, Äntligen. Ja, men vi släppte allting. Och så här, man har växt ifrån typ, att man bryr sig så mycket om... Vilka sammanhang och vad och när och vem och varför. Och så här, middag Och det var fett roligt. Jag bara, det här är typ... De två Både Rebecca och Fiona är de roligaste personer jag har träffat. På, så här. Varför kan jag inte ha insett det... Mm. Innan, för jag har ju, vi har ju känt till varandra så länge. Hur kommer det sig att du ändå skickar det där smset då? Eller meddelandet till Josefin? För att Tommy X, min bästa kompis och stylist och kreativ. Eller han är inte en stylist, han är bara han är med i Rebecka och Fiona faktiskt. Mm. Han älskar Josefin och bara du måste säga, hon är så jävla rolig. Vi har haft så himla kul, du kommer att älska henne liksom. Och hon är liksom som du. jag hade ganska mycket ångest. Och var väldigt ensam för det väckade feber Jätte, jättemycket och var borta i typ två veckor. Mm. Och vi var både i ett rum eller ett hus och hon och vår turnéledare bara sov hela dagarna och Jag gick runt själv och jag har ett jättlått lokalt sinne. Så jag kan inte röra mig för jag tappar bort mig direkt. det var att jag förstår att mig inte mm. Det är så jag för mig för att jag går vilse jämt. Så så jämt. Så jag kan inte gå hemifrån själv för jag försvinner. Så jag hade så här att jag bara kunde gå ett varv runt huset. Så jag var verkligen så här: Du behövde jag bara, en sköta grett. Nej, men jag behövde verkligen vara min annan människa. Mm. Ja, jag fattar. Eh, och jag bara, var, så det. Vad var skönt. Mm. Ändå att det var lokal sin bara Du måste Handikappet. Han Du ska träffa Josefin. Ja, mm. Mm. Vad fint. Och den middag, vad var det som liksom bröt isen Nej Men det var bara direkt. Vi nej, men det, vi var direkt. det var helt skönt. Var det var ingenting. Men det var inte att man sagan och bara. Come on now, do you finish? I know you've never been with me I love you every minute Say something What som you want, do you have me for anything? Can you come back and say something? Everything so nice, for just me som kvar. Without you. Det <laughs> när vi pratade om hur vidare det var tantigt att sjunga svängelska eller inte. Det är kort. Det var så här. God <laughs> without you. För mm. hon bara, det är bra. Oh, och så satte jag satt bara, det är bra, det är bra. <laughs> Nej, min, ja, det är. <laughs> min tjejkompis, hon är borgeråd i Stockholmstad. stad. Mm. Tungt. Ja, eh, ah, verkligen. Eh, och hon kom fram till mig och bara, jag... Dör för lite länge sån här skiva alltså Hon hade ingen aning om att jag ens typ, kände eller vet så Och bara det är det bästa som hände av Loud så, och den här låten Dö hon bara du vet när hon sjunger så här "down without" och någon blandar engelskan och sen "unbreak my heart" hon bara det är så jävla starkt. Ja, och det är så sjukt för då tänker man ju direkt på de när man det. när man tänker när man tar det beslutet istället mm. man bara är så tveksam ja. på jag har nöjvärt, jag varit med att jag skrivit stora delar av texten på den låten. Verkligen. Men du typ uppsöker: Det är så sjukt typ, med Josefin. För det är den bästa att skriva. Eh, typ så här, när jag och det skriver text är det verkligen så här. Man bara, ja, du vet så här, tvekar jättemycket. Mm. Men det är det bästa när man skriver text med Josefin att du är sinna säker. Typ på, ja, vi kör. Och sen tvekar man aldrig. Mm. Om hon kan härligst så kan ju ni eller liksom vad alltså med och blanda engelska och svenska tänker. Jag. Nej, överta jag ja, det är också med typ att med Josefin du det är det lättaste, det är så himla lite väl. Alltså mm. det är verkligen en sån så här jag, Man kommer jag, framåt genom det. Jag jobbar det. väldigt mycket efter magkänsla och ja. sen stannar jag där och så går jag vidare jag tror det är... Men det är helt fantastiskt faktiskt. Jag hörbeke en vad tre veckor efter vad ska vi byta det man bara typ, mm. så att säga Typ of, med alla grejer som vi har gjort tillsammans Har vi ju aldrig ångrat någonting Eller ändrat någonting Nej. Utan bara så här, gått framåt Hur kan du känna sådana saker alltså jag, Det här är jag jätteintresserad av Jag vill mm. också ha magkänsla Så man kan bara säga ja, Jag är världens vällaste Min morsa har berättat någon gång När hon kom in i mitt rum Jag tror att det är samma sak att hon, första instrumentet som jag spelade Jag spelar inte många instrument Och jag är ingen instrumentalist, jag är inte bra på att spela instrument Men jag önskade mig en bas När jag var 12 Nej, okay. Och så kom hon in på mitt rum och så satte jag och spelade till musik Det här låter så jävla förmätet Men jag tror att det har med saken att göra Och så var hon så här, men hur vet du vad du ska spela mm. och jag bara, det vet man inte, det hör man mm. Och hon bara så här. Och det är inte att jag har världens bästa gehör Och heller inte att jag har att jag vet att mina beslut är bra men jag tror att jag bara fungerar så att jag så bestämmer mig för någonting och jag tycker, om jag tycker om någonting så gör jag det och det är inget konstigt i det så Jag tycker det är lite samma det. sak med kläder typ så här. Mm. Alltså jag är just som en stylist lite också mm. <laughs> Bara för att jag tycker att det skulle gå i affärer Du, tycker du är, är så inte. bra på det, jag är så dålig på det, det är så... Alltså när man går in med Fiona i en affär Så kan hon gå bara raffsa runt Och så har hon typ 15 plagg Som är svinfeta <laughs> ja, ja, jag, jag hade gått precis... in i samma affär och bara ja, Jag vet inte jag, jag, jag har faktiskt typ lärt mig det Och ser typ vem som kan ha vad och ja. Det är typ det jag har lärt mig av. Jag har varit klädda jättelänge och då är det samma sak, att du är väldigt så här, ja eller nej, och det är verkligen så att du vet inte, man står såhär äh, känner jag mig ful eller det här, typ. Och det är verkligen inspirerande, typ skönt, typ pushigt. Att du vet, det är verkligen wow. Jag fattar. Men då, nu är vi redan inne på liksom så här lite olikheter mellan er två. Som typ är så så du är någon som, är, som vet, gå på magkänsla och bestämmer dig direkt. Ja. Vad, vad finns det mer för liksom vad finns det mer för olikheter mellan er? Det finns tusen olikheter men jag vet inte så här. Vi pratade om hur vi träffades och jag tror kanske att det var för att vi är lika på många plan som vi inte träffades. Därmannen. Kände... Båda är Båda extremt därmanna. Därmanna? Båda ja. är väldigt Jag vill också vi, lite. Jag alltså ja. säga det om mig själv. Som vi är tysta. Jag tror vi båda är ganska rädda också för att. Eh... Jag vet inte. Eh det för vad Nej men jag kan tänka mig på att Både man var såhär, Man har väldigt Man har lite integritet liksom Och vi, vi kommer från Cool någon. Nej men mer Du kanske vill vara cool och ju, <laughs> Nej så här tror jag faktiskt Det här tror jag på riktigt Jag tror att du var mer cool Och jag var mer rädd mm. eh, Faktiskt Så att man var här backad Och bara äh, samma. Eh och sen så backar upp det med typ den här elitistiska världsbilden som man hade och bara skiter i det. Jag det inte eller inte på det. men Jo, men så också att både du och jag tog, hade inga vänner alltså väldigt länge. Jag, jo, det hade vi jo men, jo, men inte på det sättet. Alltså både du och vi pratade om att här, när man var liten att man inte hade en bästa kompis på det sättet. Ja, men att man är mer flytande och har många vänner ja. och ingen nära vän. Ja. Det är med min, min... Ja, men att man inte hade den här som man kan säga superlita på. Nej, alltså. exakt. Ja. Hur lika bakgrund har ni? Alltså ganska lika på några sätt. Alltså det Fionas pappa sponsrade min mamma med hennes första Cubies tror jag. Vad är Cubies eh, Ett musikprogram. Min mamma gör ju musik. Och mm. eh, Fionas pappa sålde syntar mus äh, och musikinstrument och... Men han var distributör med massa olika saker. Han tog in synton. Men ni har liksom ja. musikerförälder. Vi har varsin, varsin föräldrar Ja, mm. men jag tror att du var mer öppen inför att göra musiken vad jag var. Jag var ju så här: Jag ska absolut inte syssla med det som min pappa sysslar med. Mm. Fram jätte, alltså vet jag, här, pappa gav mig QBs när jag var 9 8 eller någonting och försökte lära mig det. Eller han har alltid försökt vara mig att gilla syntar och QBs. Min mamma har ju alltid försökt hålla mig borta från musik. Det för <laughs> jag har <laughs> jag tror att jag. Jag menar, försökte sno basen. I men det min. ska du typ vara glad för för att han har alltid, du vet, aldrig fått någonting annat än en synt. typ känns mm. det som i fanns procent. Mm. Och det var bara så det var så intressant för mig alltid. Ja, det blir mig så här Okej. Nej, men det var verkligen så jag jo mm. och typ sitter där med QB. och så. jag har fått all program och det låter jättebortskämt att jag typ, är missnöjd över det. Mm. Men det var ju bara att jag tog det för givet och absolut inte uppskattade det eller ville investigate in it by myself. Finns liksom. det något annat som ni har hittat hos varandra som är likt liksom, i era liv? Ja, men jättemycket. Det är så mycket. <laughs> Berätta. Nej, men jag men det vill är ju typ... gifta med min, med min bror så att vi ska bli släkt. <laughs> <Men> excuse me. <laughs> Snälla Kör. jag. Nej, men eh, vad är mer likt. Alltså vi har ju väldigt roligt ihop så vi ha göra lite samma typ av humor. Mm. Det ska vi prata mer om snart <skratt> Sitter och ler Och kollar varandra <skratt> sjuk. Kollar varandra djupt i ögonen <skratt> <skratt> Men gul jag, men jag, tror vi, jag, tror, jag, tror, jag tror så här Jag tror vi komplementerar varandra väldigt bra mm. Hur viktigt är det att känna igen sig i varandra? Mm. När man är, ska bli Bäst i Sverige Det är viktigt Men Nej, man måste väl bara känna en trygghet Eller? Ja ah. Och du, alltså, ja, det är sjukt det här. Jag visste att vi skulle komma in på det här. Att jag typ så här, hela tiden tvivlar på typ, om jag kan lita på dig. Och du hela tiden bara bevisar typ att jag kan göra det. Det är ju en sak som är, har varit ständig i vår relation. Typ bara, nu får du sluta vara så här, typ, så här. Vi är här för dig. Mm. Typ, och jag jobbar. Jo, typ. varför, varför tror du inte att du kan lita på det? Nej men jag vet, inte, det har väl bara varit så alltid varit ensam person. Men Fiona är det första i mitt liv som har verkligen så här visat att typ såhär vilket jag, jag tror också att det är väldigt tydligt med henne och Rebecka mm. vilket också är en hyllning till Rebecca att såhär, de är ju lite också som, förlåt att jag säger så jag har så vad det du märker henne. bara så här, mm. vi håller ihop, vi är två personer som kan hålla ihop och inte, liksom, det blir ingen inlig konflikt Nej. och när jag känner Fiona så bara okej, okay, försöker jag väl det så bara men kan jag lita på henne och på dem? Det det finns. Mm. Mm. Men så bara är så. Det är ingår i konceptet, Fiona, att man kan lita på dig. Kanske. Nej, jag tycker det ingår i konceptet systerskap och att det ska finnas att man ska vara reaktivt mm. Och att det är real. Verkligen. Mm, det är på mm. hur, hur känner du dig nu då? Kan du, kan du liksom slappna av och lita på att, att du har Nu är vi tre. Nu är det jag, Josefina och Rebecka. Ja, <laughs> Ja, jag kan inte lita på någon inuti men det kommer att lösa sig. Men det, är det är underutveckling Jag visar ja. upp till bevis. Se <laughs> hur jag jobbar på det. If you feel like I feel like do your hands <laughs> and sky in my buffalo steps both feet on the ground and I head up in the clouds how no can you go let me know Let me know. Salvatore Torg mix Remix på Sayonara. Glad. singel. är glad. Ja, när, vi, när det blev allvarligt och djupt och sen bara... Tjur, tjur, tjur. Det Där hade du tänkt till. Nej, jag vet inte om jag hade... lägger resten. Sayonara här. Vi måste prata vidare om någonting som vi snackar om under låten. Det här med alltså, att, att ha killkompisar hela sitt liv versus att hitta sin... Läggande. Jag Besta vet inte om, om du har blivit kallad tomboy men jag blev hela, tid, hela mitt liv eller så uppväxt kallad tomboy mm. och jag kände mig aldrig bekväm Vid att någon försökte lägga det epitetet på mig. Jag blev alltid så här Oj. jag vet inte så här, Ah, vad kul att jag har ett fack som någon försöker eller så här, ah, ja, mm. men sen kunde jag inte identifiera mig med det för jag hade inte så här, jag har inte valt att jag ska vara en kille i tjej typ, här, utan jag har hamnat i sammanhang och jag har känt mig trygg med killar och jag har mycket killkompisar och typ så här, Mm. Hur, hur har det varit för dig, Justine? Uh, för mig, alltså jag vet att jag hade typ Tjejäng och en bästa tjejkompis Men kallade du det? Nej mm. uh, Jag kallades för Jä yeah. oh, okay. i uh, jag i nike yeah. yeah. så här, Du såg jävla Jä Jä, wow, wow Det var att Bratsens sätt att, såhär, Jag tror att det var en early, jag vet inte Definition av typ där du tycker du är så jävla ball för att du står utanför någonting som vi du är typ inte Canada Goose. Men var det nedsättande? Ja, mm. ah, ah, absolut. Okay. Um, för att man var intresserad av musik eller såhär, gjorde någonting ah. och då var det såhär, ah, men du är så jävla jä. Yeah. Okay. Uh, uh. Skit i det. Um, jag kände mig alltid tryggare med snubbar uh, när jag gick, var yngre för att allt, man blev alltså utsatt i relationen med tjejer. Mm. Och jag upplevde det väldigt tidigt. Och då backade jag från dem väldigt snabbt. Och hängde med killar. liksom Och det kan jag tycka är tråkigt. Jag tror det har haft väldigt stor inverkan på typ så här, det som jag håller på med nu. Mm. Um, på vilket sätt? Ja, men Typ att man försöker jag vet inte, prata om tjejer och tjejighet och typ sammanhållning. Fast det är, så är inte så, så, så konstigt sånt. heller för tjejer var ju så sjukt vidriga på det. Alltså ja, jag var med om så vidriga saker. Alltså. Det är väl det man liksom försöker så här, lyfta upp och så här, det är viktigt att man håller ihop ja. på, så här, och är, varandra ja. och inte utsätter varandra för den här konkurrenssituationen som ofta uppstår mm. när det kommer till killar bara för att de alltid har all uppmärksamhet och all makt. Ja. Liksom. Um. Vi hade ju så här Att vi skulle vara Spice Girls Som ni säkert också var med om Och mm. var med i Fridas lookalike-tävling Och jag blev Melby för att jag var den minsta Det fanns ingen Mörker eh, <gårighet> i gänget Så det, det var den som ingen ville vara Så jag fick vara den och jag, fick, mm. jag hade alltså för real skokräm i ansiktet <gårighet> mm. Ja Mm, okay. eh, men det var också så här: förutom det så här: nu efterhand var det ju för att jag fick var. Men eh, efterhand så var det så att ibland när jag kom till repetitionerna för att repa då och vara lika like. Mm. Så släppte de bara inte in mig i porten. Varför det? Nej, men så här, tjejer. Mobbing. Du vet så här: mm. du vet, såhär, jag kom hem, du vet, såhär, och bara står utanför dörren och ringer på. Och det är så här: nej, du får inte komma in. Mm Eh, alltså så Ren, vidrig mobbing task, tjejer emellan Som går i femman, sexan mm. Jag vet inte Som gör det svårare att släppa taget Även upp i vuxen ålder När man ska liksom, ah, jag tror. bli kompis med folk Ja mm. och för jag, var, jag tror som du var, Man var inte beredd Man ville vara en av dem Men man var ändå inte beredd att ge allt Som krävdes för att vara nej, en girl, av de nej. där topptjejerna och därför fick man inte helt vara det. det tackade jag internet för. För då typ, så här, när jag hade Skunk som var indie-forumet nummer ett. Mm. Att jag hade ju liksom en helt annan tack vare internet-vänskapskrets som jag kunde umgås med. Så jag hade ju alltid ett typ, socialt liv utanför mm. min skola. Några jag äh, kunde snacka Harry Potter med? Nej <laughs> det då var det faktiskt inte Harry Potter inte då. Kommit <laughs> det är inte Nej men då var det nog mer typ. Såhär, nej, det skulle nog inte våga erkänna det tror jag Nej, uh, nej då var det nog mer Jag vet inte vad jag pratade om då. Moldy peaches liksom. vad mm -hmm. oh. mm. oh, wow, nice <laughs> <laughs> Nej men du vet Men um, ja, nej. Tjejer har varit jävligt svårt Och nu försöker jag typ väl I guess Typ så. Jag vet inte payback mig själv i ja. det, lite lite grann. För det, är, det känns som ett tema för både Rebecca och Fiona och lite Linda. Men man har ju varit jävla drabbad av. Det. Mm. Alltså det är så här helt otroligt hur drabbad man har varit mm. av så här, Sen så råkade det bli så att jag var en sån person som då skaffade killkompisar och alltid varit dålig att hantera tjejer och jag vill inte vara det. Nej. Så man vill inte vara det, det finns massor massa anledningar till att det har blivit så här och det har väldigt lite med tjejer att göra. Mm. Det är väldigt mycket med killar att göra. Ja, verkligen. <laughs> liksom. och då, det är väl det man försöker kämpa emot att så här, och framförallt lyfta fram till så här, unga personer. att så här, fan, Det är så jävla fett att hänga, här, hålla ihop och mm. bli fucking vänner och så här. Sluta med konkurrenstänk. Vad för det är... var ju bästa tipset om man vill liksom men, komma ur konkurrens. Men du ser ju på typ, inte Både, både Josefina och Rebecka är två personer som jag har satsar som enemies. Mm. Alltså båda var så här: hon är en konkurrens för dig, hon är en konkurrens för dig. Du borde, in, du borde akta lite. Alltså men de har framställt som personer som är ett hot. Mm. Mm. Men och alla, bara det säger sig själv. Hur kommer liksom. man ur det där då? Eller vad är det bästa tipset för någon som bara säger, öh jag är trött på den här det här mönstret Nej, Men det, det, det, det där är ju bara en struktur. Vad, när man inser att det ställa, ja, precis, när, inser, sig, när hon skrev till mig och det var så här, också att det krävdes att någon skrev till mig att jag inte kunde göra det själv. Mm. Men det bara så att äh, båda ni var äh, hot. Alltså det vill säga jag vet, det, sjukt, det, det kommer att säga liksom okej, jag gör det så det var så roligt. I De första någon bara här, ut ja, någon måste bara ge upp och här fan ska vi typ ta en fucking jävla Och här kommer en god funk. jävla hit alltså från Göteborg. <laughs> den är så jävla god alltså. God hit på You're shining Vad tänker ni på när ni har den här? Första gången vi sågs efter Elite typ. Var det det? Det var typ det. Ja för just sen vi blev vi kära i Elie. Och sen mm. typ hördes vi på Skype och sånt där. Mm. Mm. Efteråt, och sen skickade hon en bit till mig. Och det var det här bitet. Och så skrev jag en slags grej. Som lät fucking för jävligt. Alltså jag förstår inte att jag skickade det till Josefine. Och så här. Ja, men det, var också, det var också Katarina. Mm. Och så här. Ja då gick. För, ja, då, nej, jag vi hade inte, ju Imperiet-referensen. Ska vi Imperiet erkänna det? Ja, ja. det Vadå, jag, jag tror att, att ni är nu? Jag, jag trodde till. att alla skulle säga det här. Men <laughs> tanken med refrängen var från början. En så här, a, vi stal bara från Tåström. Vi, vi <laughs> från Imperiet. Och Katarina ska Uh -huh. Och jag trodde alla skulle säga det. Bara Det är det. Men mm. ingen har sagt. Det. Har någon sagt det? Ingen, ingen har sagt det. Är det för att, yeah, att ni är tjejer och det gör pop? Och Nej, men så melodin, för... melodin är helt annorlunda så spelar ingen ja, okay. Men det var det som var tanken. Typ, men men texten, så det... texten var ju lite så här. Vi tänkte att det var en flirt till typ, mm. den. Ja. Att det var nice. Men alla skulle säga det som att typ folk alltid ska påpeka saker, alltid alltid alltid. Men typ ingen har sagt som det. Så nu kan vi väl vi... Så här, jag är så glad för alla priser för någon svara jävla Alkis. Jag bara, <laughs> <laughs> <laughs> eh, tack. Josefin, du. du har ju varit med här i genuvänner uh, innan mm. och jag vet att du spelade den här låten någon gång när vi vi kan vi spelar igenom hela ditt förra album. Uh -huh. uh, I en special. Och då, då tyckte du att den här, den går så långsamt. Du beskriver hur, hur man ska köra den live och du bara gjorde någon slags puggrogg imitation. som <laughs> var jävla golig. Men nu på nya turnén har jag ju den fetaste versionen eller den, är jätte, ja, den är jättefin. Så jag bra. har gjort om den till typ det som jag tänker att den är. Vilket är mm. typ så här, en väldigt, alltså jag tycker den är så jävla vacker om den får jättefin. komma fram bara. Och Anton. Ja men typ om den bara får komma fram typ texten det som det är ja. nu har jag bara ett åtta låtta bit och typ så här liten liten liten pad typ, och bara sång så luftig men, men blir det blir bra det var det jag ville komma in på var det här som vi också hörde precis innan låten när ni bara går igång på den konstiga jöteborgare karaktär och, mm. <laughs> som två immetatager eller bara så här, på det såg vi ju i i, ja. i, för sig, i studion när vi gjorde den här låten men det var också vi var nykära så vi visste att vi skulle bete oss det vi började göra oss skrika ju vi såg men... så bara Ta mer kraft, va? Nej, men... jag vet inte den det riktigt till för jag skrev hur typ kom såhär, vi in på hockeyskåp. Jag tror att jag skrev precis från början skrev jag bara ragtå version typ, oh, på fair. den typ. Katarina slågor ringer och sen gjorde Rebecca en variant som var mer hippopig typ mm. som vi bara ah men den är bra men det behöver nog mer och då började vi skrika en i fallet och vi hade väl några EMI för mer blanche du ja. Och så satt så så vi och bara hur ska vi göra det här? Och så till slut så börjar vi och satt vi och vi tar i så och vi och satt vi på varandra vi och det här och satt vi gånger nu Både på sommarnatt vi och på Vita och vi skriker ihop vi och satt vi och vi och satt vi och satt vi och satt vi och satt vi och satt vi och satt vi och satt det eller om masquerella själv, ja, bara det känns vill... bra. Liksom. Jag men frågan är om det känns lika bra ut. Men Vita bergen känns ju verkligen så här, som att det verkligen har blivit någonting att folk verkligen kommer mm. fram till en så. Här, typ... men den är ribi. Eller den är liksom. Nej, men jag har typ aldrig varit med om ett låt som gubbar vill prata med mig mer <laughs> om någonsin alltså, men, så här, Jag jag aldrig så. Här, det är det är sjukt. Ja. Men hallå, jag hade en tes ja. som jag ville prata om. Ja. Att, ni, att ni, inte eller liksom jag tänker att många vill sätta er i facket så. här. Och, Rockstjärnor, stöcker, rockstjärnor. Men ni är ju komiker. Alltså, ni, ni är ju så här, Ni är den svenska humornspänningen. Vi! Ni, vi är bara årets man. Det, årets vi, vill år. alltid, det vi vill vinna för Grammy nästa år. Kan Grammys Journey bara ge oss årets man? Årets eller så? man. Snälla. För mm. att, så här, vi gör ju allt som årets män gör. <laughs> Vad? Det är därför ni tycker vi är roliga. Men det är inte av humor och synpunkt. Det är bara våra personer. Ja, ja. På, vilk, på vilket sätt är ni gubbiga? Nej, inte gubbiga. Nej, manliga. man, bara, man nej, men man, bara årets man. man. Allt som bara killar alltid har sysslat med. Ja, uh. Exakt. Att jaga gunga låtar. Nej, men, nej, men allting. Bara Vad? Få prata. Pissa på allt. Bara så få <laughs> prata. Jag fick prata, gud, jag måste vara fick årets man. Fick göra musik, fick gå in i studio. Fick fucking prodda med egen låt Fick <laughs> årets man Jag kommer aldrig bli årets producent Så jag kan få bli årets man Exakt. Så jag. Exakt Det är bara en hälsning till Grammys juren kommer såhär, aldrig bli årets producent så nej. ge mig årets man Jag tror nu. att det är typ Det är minst sex år kvar Tills en kvinna blir nominerad till årets producent Jenny årets Wilson man. <laughs> fick den då så, Jenny Wilson fick den då ja, okay. Men det är också efter okay. 300 års slit ja. vet, Det är så jämnt Och då är det alltid så här. Ja. Hmm vad händer nu? <laughs> Då är det i väldigt upprörd stämning. Jag vet. Mm. Who Men, cares? Årets man, ge oss, ja, ge oss, ge oss. Jag längtade till att ni ska få det. Mm. Men hallå, om, ändå om vi ska prata om vad som är kul. Vad tycker ni är kul egentligen? Vi säger att ni ändå är förgenades i någon slags att ni är åt samma saker. Dricka alkohol. Dricka alkohol. <laughs> men här har jag att precis så jävla sårad Jag skrev jävla alkismida <laughs> Jo fast det är ju det som är Vi tycker om att göra musik Alltså det är ju verkligen så ju ja. verkligen intresse. Men sen är det ju att dricka alkohol Typ vara mm. snygga och ragga typ, Jag som tycker jag inte så mycket Jag är, jag är, jag är, aldrig, jag är aldrig lika snygg jo, men nej, det, Jag har skrivit inte under på vara snygg Jag tycker faktiskt nej, att det är då, intressant Eller typ cool. kul Nej men jag tycker bara det är jobbigt jag tycker det är inte det är kul eller intressant eller nice. Vadå? Att vara snygg? Ja, nej. Jag är inte, om, jag är inte det och jag är inte en så person. Jag, jag vet, jag tänkte bara att Kyle Snake i sig man intervjun i ja, men ja, jag skriver inte under på det heller. Jag tycker jag har en fucking tönt som bara Jag går ner i typ jeans och sminkar när vi går till typ daglifts. Man bara, Nej, jag håller bara med om man måste Jag bara, håller inte jag... med om det. Jag håller jättemycket med om allt hon säger jag, håller inte med jag, med tycker inte jag tycker inte att naglarna är feminist Men jag tycker att man ska erkänna det som att man vill vara snygg Absolut, det ska absolut. man göra Men däremot så är det en ytligare skitgrej Att vilja absolut. vara snygg Och det ska man verkligen erkänna före typ alltså nej. nej men det håller jag med om också ja. Men det är ju kul att vara ute och fästa. Absolut, och vara kul. men jag orkar aldrig snygg snygga för att jag lägger tid på annat. Du är den snygga, eller inte. Och då tycker jag det är jobbigt när man så här läser om folk som bara Jag är alltid snygg när jag går till mataffären Ja, det är vidrigt I samma fucking mening som hon säger, typ så här: att, Jo, men det är uh, Var ärlig och säg att när vill vara snygg, man bara, men alltså, Nej, men fem, är... här, du? Nej, men det är vidigt. Säg istället typ så här: Släpp på alla krav. Låt folk vara. Speciellt typ tjejer så här. låt oss vara. Jämt. Man fick ju ångest av det här, bara nej. Man, jag får inte ha en mycket spikse för säga. Men det är också här. svårt så. för personer som är fucking vunnit på genlotteriet som är fäst och och bara. Ja, jag klär upp. Mig. Det, är inte, det är inte svårt för henne att vara snygg. Jo, för hon pratar utomhus. Det är inte svårt för snygga vi... personer att vara snygga för de är redan snygga. Så håll käften Jo, men med. det är jätteligt för oss som inte varit en del. Hon är ju så här. Du vet, varit i vänstersvänga väldigt länge Men och Nej men, men där var, var det väldigt så här, är, som... inte okej okay att bry sig om hur man såg ut Så hon mm. pratar ju utifrån, utifrån det, det alltså. Utifrån att så här, alla som sysslade med på något sätt bry sig om vad man hade på sig Det är det mest privilegierade skit var, Jag hörde helt in, Fick, fick inte vara Stockholms feminister i Nej det har och bara... inte med så att Stockholm innerstad att göra Det har med hela så här, Feministiska vänsterrörelsen gör att det var så här inte okej att klä sig fint upp och det är en inre kamp som har pågått i vänstern jättemycket om att man får vara så här både vara så här ha ett Men gud, den lilla kampen med så att man ska få behöva bry sig om sina naglar versus typ såhär, att man får slappna av och typ ja. inte bry sig är väl ganska Men jag menar bara att det kanske inte direkt talade till, till dig. Det kanske talade till mamma. Eller? Men jag jag lite... tror bara vi alltid pratar om mig. Ja, oh, exakt exactly. <laughs> låt, låt, låt, låt låt låt är låt låt låt, <laughs> låt låt låt låt låt låt Nej, ingen låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt låt Speed of light oh. Hot nights Stronger light Yeah, light advice They let you high Hard nights Crash and die Yeah, no surprise Stay of mine, baby If you don't survive I will follow you Cause we are born to die Vad var det här? <laughs> vi letar efter... Nej, det gör vi inte ens. Vi har hittat vår favoritrappare. Och han ska lägga på den här nu. Så det här är en demo som jag och Rebecka har gjort. Mm. Heter eh, låten? Den heter i demostadiet Baby bara. Eh, och, och vem är rapparen? Nej, men det är hemligt. Men han håller på att lägga det. kommer nästa vecka. Och då kommer... Alltså det är vår dröm typ. Att den ska lägga på den här låten. Den jätte jättefint. Jättefin. Tänkte... Vi har haft en, en ganska hetsig diskussion här som fortsatte på det vi pratade om innan om uh, till exempel smink och hudvårdsfeminism om det nu är någonting. Jag vet inte om vi ska... Jag, jag tänker att vi kan spara det till... Uh, det här kan man, man kunna läsa mer om i texten på rordeo.net. Uh, eller vill ni prata vidare? Alltså ni jag någonting? skulle bara vilja säga att jag typ, typ inte tycker att feminism... Eller att sminka sig i sig är feminism. Det skulle jag bara vilja säga. Nej, Apropå det vi pratade om innan Jag var väl den som skrev högst här under mm. mm. grejen. Men jag känner heller också inte Att jag orkar För typ. vi jag har vill... mig om det just nu Vi skulle behöva för att jag blir så här, Man vet att man blir så jävla attackerad att Vår en... tjejkompis startade en grupp I torsdag som heter Kvinnogardet mm. Som var till för att kvinnor Skulle kunna så här, skriva Jag känner mig hotad Och eh, finns det några tjejer i området Som skulle kunna komma och backa mig typ. ah. Oj nu tappade min mobil Uh, vilket ledde till den största hatkampanjen mot henne i fucking uh, manna minne. Alltså, men det skulle ta 140 år att förklara. Nej, så men jag bara, såhär, det, det är det vi kan komma till såhär, det är det vi kan prata om. Typ, att Hon försökte göra en nice grej för att vi tjejer ska samordna oss och att mm. det ledde till att hon blev utsatt för typ det största kvinnohatet. Kvinnor syns emellan. Mm. Ever! Att jag upplevde det ens... också no någon gång där jag skrev jag en fundering om typ här. Um, den här tjejen som hade um, insett alltså, och postat falska bilder om sitt liv på Instagram så Just skrev det. jag, så här, jag mm. bara: ja ah, wow vilken insikt eller någonting så, då, finns det finns ju andra grejer som är viktigare och så blev det också ett jävla jag vet inte Skitsamma Det känns som att man kan uppvigla till så grejer Men det är, bara, men det är också grejer. tråkigt att det är det vi tänker på nu Vi ska ja, men det, gå det in i Det är också meta, ett meta problem Som är att det alltid blir en typ så här, en diskussion mellan tjejer emellan Som är typ så här: Att man hela tiden diskuterar typ, Vad okej okay och bra feminism är mm. När man diskuterar saker Ur ett feministiskt perspektiv mm. Att det är så här: Är ditt perspektiv okej okay eller inte och man bara, men kan vi typ skala ner det till men, en men också seriöst, om man säger känner så här som tjej, från tjej till mm. tjej. Fan så här, känner du så här okej, okay, eh, jag tänker så här. Men det är aldrig den trevliga tonen utan Nej. det är typ alltid den attackerande, analyserande ton som är så här du är inte tillräcklig. Och det är det som är undertonen och det är mm. jag är så trött på den skiten. Jag vill typ att men alltid ska vara så här, fan okej, tänker du så? Men jag tänker så här, och typ att man är snälla mot varandra här, i diskussionen om och feminist man, och, och ur perspektiv. Man perspektiv kan typ man spara aggressionerna tills man möter männen i den debatten Verkligen. också, att man redan har tagit ut alla aggressioner mot andra kvinnor. Det är och lite typ som råter. den vuxna versionen av det vi pratade om innan, att man nästan är rädd för att räcka ut handen till någon när man är liten, för att man är rädd för att... Så här, det bitska svaret eller att bli eller utstött eller, men också äh... om någon uttrycker någonting om någon har tagit mod till sig att faktiskt uttrycka någonting eller om någon så reagerar på någonting och skriver det um, så tycker jag man ska vara jävla försiktig med hur man bemöter det för att det är en person som faktiskt är out there och typ mm. så här, mm. är äh, ett offer för att bli attackerad mm. att då bara här, första instinkten är, jag, instinkten är att attackera mm. Mm. så jag brukar oftast typ känna såhär, det är en osoft person det där är inte en människa jag vill ha nära mig. Det där är inte en människa jag respekterar. Typ. För att om det första man gör är bara mm. så här: regna på någon som bara så här: fan, jag tänkte, det här var ju inte nice. Så här, för man vet inte vad människor kommer ifrån eller känner eller så här, har för erfarenheter. Så Nej. det är konstigt. När jag känner det, när jag då för en gång skulle, för jag vågar väldigt sällan skriva vad jag känner eller tycker. När man gör det, och så kommer det folk som direkt bara här, lägger en dryg kommentar, man bara. Abo, alltså vem fan är du Har ni några så här praktiska tips I systerskapet så här, För att liksom bete sig vettigt Och bara få det att funka och... att... Tänk, här... alltid ja, tänk, tänk alltid om och Tänk alltid så att du aktivt måste Tänka systerskap ja. Och vara på en systers sida ja, typ Alla är dömande Alla är cyniska alla, Eller många är, inte alla mm. Men så här, Alla så här, mörka, dåliga grejer Som man har i sig hela tiden Automatiskt, så tänker jag i alla fall och när jag hela tiden avfärdar grejer och människor- så är det så här bara så här, vänta, stopp. Så man tänker en gång mm. till och bara- nej, nu ska jag välja typ att prata med den här personen kanske. Eller säga ja till den här grejen. Eller ge folk en chans. Eller typ inte dissa någon. Mm. När det typ kommer till att säga- jag kanske tycker den här musiken är helt vidrig- men det är en typ i min ålder som gör ja. sin grej Då kanske jag kan respektera det Och välja att säga det istället för att säga att musiken är dålig Då bara äh, Fett att hon gör det här Fan nej mm. nice, hon är grym typ på det hon gör mm. Så så är det inte det min Och det är också en aktiv tanke som du måste göra Det är, ja. är naturligt. ja, och det är så fett För att vi uppfostrar det och fucking hela tiden på konkurrenter mm. Så, att så här, det är bara att sluta med det Så det är väl lite det typ Att systerskapet är inte något som kommer naturligt till en Som man bara kan ta för givet Utan något som du hela tiden måste jobba aktivt för typ. Absolut Men Det är för går från Allting suger. Mm. Världens bästa albumtitel. Det, va, va, hu, vad är ni, ni för, för liksom period i livet? Vi vet typ inte. Det är en jättekonstig period. för Jostan precis släppte sin skiva och det kom så här fort som det alltid gör. Att man typ inte tänker att det ska hända. och typ så här, Jag och Rebecka har försökt göra klart på musik. Alltså du har ju släppt två skivor på tiden. och har släppt en singel. Och mm. under tiden har ju vi varit så här: Nu är vi skivor samtidigt och eh, det har gått jättemycket långsammare för oss än vad det har gjort för dig. Men typ, nästa vecka har vi skrivit i kalendern att vi ska ha skrivarka, mm. tillsammans, alla tre. Vi ska ju jobba. Eller... Vi försöker hela tiden ha tid att jobba ihop För att vi tycker det är så jävla kul Så nästa vecka har vi skrivit ner Så vi ska jobba upp och jobba förutsättningslöst Vår dröm är ju lite Skriva nästan Oli och KK-vel Vad var det du tänkte så? Vad var drömmen? Vad var det du för lätt? skulle sätta orden i munnen. Nej, jag skulle säga något sanning så jävlar mycket mer på Så jag tycker det är bättre. Så jag, jag säger det så att varandra. Man inte som skriva nästa. Vi vill ju vara nu och väl. Alltså, vi vill ju vara nu och ges. Det är liksom. Ja, var, vad fint, liksom. Vi vill drässa. Ah vackert. Det var fint. GFS. Nej, men grunden. Det var riktigt kul typ så att det är väldigt kul cool, och det går väldigt fort när vi är musiktillsammans. Ja. Mm. Mm. Så det är väldigt kul. Cool extrem. Vad hänger ni någonstans när ni, gör, när ni liksom Vi har faktiskt jobbat eller? i Heartbreak Studio som är hans, eller du Jossans. Vi har varit där så har vi varit i BMG så har vi varit i men vi har ju en studio Som vi bara aldrig är i Men vad vi vill typ, såhär, Vår dröm vi... är ju att vara på landet I ett hus det här är Men nu ska vi vara i min studio Men nu ska vara i min studio Men det är jag, und jag undrade var, var såhär, När föds idéerna? Är det när ni är på krogen? Eller är nej, när ni sitter men i studion? Vi, nej, nej, nej, det är typ att man sitter hemma själv Och okay. typ har en grej och så kommer man på en grej typ. ja, och men sen, så Vi jobbar då, ju alla separat hela tiden alltså, ja. De är ju alltid i USA Och jag är alltid hemma det är ju så. Vi mm. är aldrig, det här är extremt unikt att vi är i samma stad. Det är aldrig så. I samma rum Nej, mm. men så sagt så här: det är ofta att jag jobbar på mitt håll och de jobbar på sitt håll. Eh, och så skickar man en idé att typ. fiorna skriker på mig bara. Skicka! Ja, jag vill bara just som är kort hela tiden. Eh, så, så jag kan skriva någonting och så, så gör vi någonting på det. Och när vi är i samma rum så går det väldigt snabbt för vi gör en hockey mm. Och, liksom Och Rebecca är så här du vet verkligen också så här vill göra klart ambition mm. vilket är skönt mm. och ha en sån person. Jag är, tvärtom, jag är motsatsen jag är så här vill bara aldrig göra klart. Men hon klart har tagit det första jag träffat som orkar oh. editera vågor oh, i Logic. Kan inte Vem jag bara få ren de här vokalerna Fem gör det. det, är så det jag jobbar så jag ska protos för att det är så, här så enkelt att editera audio oh, Jag i kan protos. ta vokalprojektet Men så Rebecca bara älskar jag det i Logic har varit absolut. Men är inte det här också Rebecca nyckeln är eller det är det någonting som jag har upptäckt i allting Båda i vänskap och i när man ska försöka ska, Framförallt när man ska försöka jo, skapa men någonting du Typ den här podden Nej men mot. Try to find that Vad motsvarigheten... ser det ut som Rebecka Nej, det Try är Men motsvarigheten till det här för mig är den här podden Den hade aldrig kommit till om det inte var för Peter Björklund Som är med och pratar Som mm. gör allt som är tråkigt och jag får göra allt som är kul Ja det är helt skönt Tänk att ha en sån vän Det är, ju, det är underbart, mycket bra Men det var jag tänkt på, ni vill ha hits Såklart Men vad vi... Nej, du bara, Nej du? jag bara, det blir hits Ja, det blir hits <laughs> Det vi gör ju inte hits, det, det blir Men det var så vi upptäckte med Vita Bergen Så var det verkligen förutsättningslöst Vi kände inte ens mm. varandra Vi hade Nej, ingenting, det var ju skämt Det var, det var så, så loll, för vi satt ju bara så här I mm. studion då typ så här, Nej men innan då. det, när vi är hemma hos mig Första gången du hörde Och vi bara, det är en hit Alltså, när jag, det lät så här <skratt> Så jag det så det att ju. Det det här. Men då måste gå till systemet. Då. Men <skratt> när du kom ut. först på systemet. Sen, så skickar jag in dig Båset och bara. Men skrik mer och du bara. Okej. Okay. Skrik vi skri? mer så tog jag så här. 25 000 tagningar på Rebecca och skriker Västerbottensringen. Fiona. Fiona. Oh god. <skratt> Happens everyday. Oh. Aye. <skratt> Min kille kallar mig Rebecka oh, Men gud ja. ja, Jag har också gjort den här grejen Men bäcken var faktiskt med på länk ja. <laughs> Men För hon var bläkt i håret va <laughs> jag, <är inte laughs> säker, jag På inte säkert <laughs> På tal om skrik. Det känns som att den här, den här inspelningen Måste vara den där liksom mätarna slått, har slagit I taket så. <laughs> Vet du vad vi, kallar det? vi kallar det output <laughs> <Ja>. stark, <laughs> stark output Det Vi måste som... att sänka grejen Så fort vi kommer in i rummet ja, ja. Nu Och <laughs> Vi tycker det är jävla tråkigt Folk som har <här> låg output nu, det är Någonting som vi Palla. ville prata om var eh, såhär, skildringar Av vänskap, för jag tycker att ni är väldigt bra på det I, i musikform Vi har ju lyssnat på flera låtar mm. Som ändå känns som att det är, det är liksom Vi sa ingenting om Random Folk Random Nej, Folk är ju det, verkligen det, våra det ju, vänskapslåt Ja, det är ju såhär BFF-låten för alla andra och låtar Och typ, får jag bara säga en sak Att typ så vara på Josefins konsert och stå i publiken mm. när, när hon sjunger Random Folk Är mm. typ det lyckligaste så stunden könlig. i mitt liv Och se folk, så här, vänner, stå och oh. sjunga till varandra sjunga Vänner i publik är det bästa Det är typ det bästa jag vet i mitt liv typ. oh Min bästa upplevelse var när jag var på One Directions turnépremiär i London Och fick titta på tjejkompisar i publiken mm. Som var där för att titta på det här bandet Men mm. de var framförallt där med varandra Som vänner Och det är fan det finaste som men finns Men förstår i hela du på varandra folk? Förstår du? De måste ja, jag jag peka på vänner och sjunga texten Ja, du och jag Ja. Som vi men, bara skrev på ren bara känsla. Men jag tänkte på Men jag, jag tänkt på det här att det, det är så himla lätt att lägga en tolkning på musik, på låtar, på texter, att det ska handla om något så street romantiskt förhållande. Alltså att det är alltid det. Ja. Alltså det är den svåraste default tanke att bara, åh, det här är en Charles kär, mm. till en ja, men liksom, någon man vill vara ihop med eller mm. ha varit ihop med. Men många, att det är så mycket fetare så är med kompiskärleken. Kompis den, den är ju så... Jag tror att mina låtar är 50-50 nästan. Och mm. vi alla tror alltid att det... Men det är för att jag gjorde i och för sig ett album som heter Breakup. Så jag får skylla mig själv. Mm. Men på skivan efter så är det typ nästan 50-50. När det handlar om andra typer av kärlek. För Fast för oss är det också gränser. Vi vet ju inte om vi är kära. Du var kär i mig. <laughs> Precis, vi vet inte om jag var kär i dig. Vi vet ju inte... Men vad gör en eller riktigt vet, vad gör en riktigt bra så kompis kärleksskildring? Fast då, vad, kompis, vad behöver ha? kärlek, Det är bara kärlek ja, ja, okay. vill, såhär, Vi var ju kära i varandra. Mm. Och det var så jag hade en kille at the Time som hamnar vi klämt 67 Men det här är faktiskt sant. Vi, jag jag var tillsammans med en person och jag, Fiona blev jätte jätte, jätte nära vänner. Mm. Och det här blev liksom typ ett triangeldrama på riktigt att typ såhär, Fiona blev sjuk på honom, han blev sjuk på henne jag blev irriterad på på henne typ så här. men också så här svart sjukt på dig typ när du ja, men du vet. Det var, vi... det var verkligen rätt sjukt. Vi vet alla vem, mm. vem som är kvar i mixen. Ja, vi två. är kvar. Vi är, vi är kvar. Mm. <laughs> vi ska lyssna på någonting som du har plockat med dig Fiona ja. som är, inte är en Rebecca Ferguson låt, inte en liten lindelåt utan någonting helt annat. Mm. vad? Men som ändå binder ihop er lite kan man säga. Det, det är här är Tommy min eller våran bästa kompis är tredje gången min <laughs> Jag rörde inte ens den Det här är Toys for that. Boys Med deras cover på Rosa helikopter. Det var mannen som förde ihop oss I hate you, I hope you die Ligger vaken i min säng Mitt i natten och drömmer om dig jag har känt att mina drömmar sviker mig Flyger ensam i min rum Bara lättar och tänker på dig Och jag vet vad jag vill Jag vill upp till himlen en gång till I en rosa Jag känner så här För jag ville bara se om du redan var där När jag gick och tog en svigar satt satte och väntade på mig Och jag vet vad jag vill Jag vill upp till himlen En gång till I en årsahelie Läser om, hör om Nästan ingenting handlar om mig själv Men gäng som är ute och slåss här Någon kväll i veckan Och vi tar Okej, okay, det är P.O. från Noise Som snackar där om ni det. Det. Ja, det är en sampling Och det här är Tommy X Tillsammans med Céline Barwich och Erik Smidvik Som har ett band som heter Toys for Boys Och det släpps på Tokyo Compilation Ett brittiskt underground label I vår Det här känns uh, helt i linje med er På något sätt Jo, men vi alla är ju tillsammans liksom Josefin, Rebecka Fiona, Tommy och alla våra vänner runt oss. Liksom. Har ni någonsin satt ett namn på ert gäng? Nej. Behövs det? Nej. Nej. Men, det så, men Alla men, har är så himla mycket bra grejer going. Grejer? grejer. <laughs> men också att man typ, säger till det. någon om Nej. någon gör någonting dåligt. Nej så Jenny, är <laughs> Finns det någonting som binder samman er? Som är en gemensam nämnare? Men det ska vara kul. Typ, man ska ha roligt. och typ, Man ska inte göra någonting om det inte är roligt. Och typ ja, att, att alla är så, bra, typ. är så himla... Jag vet inte. Jag känner, det första som, nu återkopplar jag till typ innan. Med mm. såhär, när jag upplevde vänskap första gången. Men det känns som att jag har gjort bort mig typ, 47 000 gånger och varit så helt sepig. Nej. Och att det känns som att det alltid är så här. Ja men just Josefin, ni vet. Typ, jag känner dig, det är lugnt. Typ. Och man bara, va? Så skulle jag aldrig säga jo men, nej. jo men du är så som person Du är ju så här. Nej men du vet jag tog den Eller jag fattar det Eller så. Här, du, du är väldigt um... Jo fast det är man bästa kompisar så Men är, man... är inte det, en nyc absolut... är inte det en nyckeln till all så här, vänskap Eller relationer överhuvudtaget absolut, Med men, folk men, som nej. accepterar en, det en det helt sämsta sida Jo jag vet inte typ. jag, jag har aldrig fått så mycket som jag har fått av Josefin Så det är klart att jag måste ta lite också Vad har du fått? Nej, men jag, typ, jag har aldrig haft så roligt typ. Jag har, aldrig, jag har utvecklat så stört mycket upp. Typ. Mina föräldrar till exempel, så här, det är jättesänkligt att ta in det nu, men de är ju de är så här: Praise Josefin. Typ. För de tycker att sen är jag för henne så har jag utvecklat så mycket upp. Typ. Alltså, typ, men vem, här, vem har du blivit. Kan inte du träffa Josefin? Vad är det som har hänt i dig? Eh Jo men också Jo i sig Alltså Rebecka Såklart Alltså mm. uh, ut efter Rebecka Såklart Allting uh, After Rebecka Men uh, Nej vet inte Josefin uh, Tror på mig på ett sätt som uh, Får mig att våga mycket mer än, än vad jag vågat innan kanske Vad säger du Josefin? Du ser, du ser okay. li nästan lite gråt ut. <laughs> <laughs> men det är Åh. typ såhär konstigt att säga ens typ ja. Att jag typ inte ens har satt ord på de sakerna Att jag gjorde det nu Mm Nej men det är väl Det blir lite så här, Tillbaka kaka typ På så sätt som jag säger att jag... Men samtidigt bråkar vi ju på samma typ Som på din fest ja, men Man vågar Man vågar ju bråka Med folk som man litar på också Då kan man ju ställa höga krav liksom. Men skit det Det som är fint är typ att äh, Om du Känner att jag ger dig Mycket bekräftelse och du vågar göra saker Så känner jag att du ger mig mycket trygghet som är att jag inte är så jävla konstig så jag måste typ fly hela tiden. Mm. Så jag är kvar i vår relation så vi kan vara vänner och det är så jävla fett. Mm. Och det är sjukt att du är typ den helande länken för mig då. Som är som lite liten magnet. Och Rebecka tror jag också. Det är nice. Ja, mm. uh, obviously. Hon borde ha varit här. Rebecca ja, borde ha varit här. <här>, <borde> varit här. <här>, <här>, ja. <här> Fiona är Jag är Rebecca också. Mm. Va, va, va, hur, om ni tänker tio år framåt i tiden. Hur, ser ni, hur tänker ni? Vad ser ni för bild då av er? Mm. men Vi hoppas ju såklart. Vi drar med att vi får göra musik. Och nu börjar vi verkligen så här, ta men det men för alltså, det något Jag <här> vet att vi kommer stå och prådda. Barn. <här> ja. Det är det vi förbereder. Vi hoppas bara att vi sysslar med och Hålla på med musik Jag tror vi kommer att prodda barn Vi kommer inte att orka turnera så mycket alltså det är... Nej det går inte Vi kommer så vi lite... håller typ tre år till Sen börjar vi prodda barn Lifta massa så li cash Så lite effort som helst. Vi vill ju bo på Ice Där det finns en, en fatal. Alltså på tap Alltså jag eh... Det är inte så här Jag vill, jag vill spela in den här om tio år mer. Ja ja vi älskar er så mycket. Men, och det är gott att ni är här. Uh, Tack. Bästa bästa, bästa avsnittet. Uh, Håll, för... ihop. Håll ihop hop. Håll gör ihop, hop. Alla kära. Alla gör det. Och typ kom till oss om det blir jobbigt. det är också. Vi är alltid ja. där för typ alla. Oh, nu kommer våran låt. Yesen. som mål på golvet. <när> vi <laughs>